اوازالسالحین حدیث نمبر دے دیارل سوا او سلویخ کتاب الجہاد دا مسئلہ دماتے ہیں تیرہ سو ارتالیس نمبر آیت دے وعن سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنو قالا وِلَمَّا قَدْمَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ هر خلکه دا غې نبی عليه السلام د غزاده تبوک نا تلقاهو الناس مو مخامخ شو دا غسر خلکه چې نبی عليه السلام د تبو دو واخه نه راغې نو دا غسر خلک مخامخ شب تلقاهو مخامخ شو دا غسر خلکه خلک بوسه ملاوي دو فَتَلَقَّيْتُ نُظُمًا خَامُخُ شُم د نبي علي سلام سلام عصبيان سردمه شمع نونا لاسنيت الوداع پاغا ز پاغا کڼډاو دور ساتو کې ګورا سنيت الوداع يوم مقام دې چپای کې اسره ملاو شمع خما سره ما شومانو د ما شومانو سره سنیتل ودا اغزیدې چې مسافر به رسختاو د اغزې سره خلقو اغزې پوره به سره خلد ته چې غزې ته به اورو سید نو بیا به غلز خط کوې کم سے کم لوګو دې د مسافر سره لل پکاري شاهد پوره دا د مديني منور سره خواکي يوزعو او باز صاحبو رضوان الله عليهم اجمعين چکلمه وتل د جهاد د پاره یو سفر د پاره نو اغه جه پربه رسختاو اغه ملګري حدیث کې اشاره ده مستحب مستحب دی وتل د پاره درس خطر یو مسافر او د پاره د رات د یو ملمه یو زه توتل یو ملمر ازی او دغه د پاره استقبال د زه استقبال په غلطه طریقه نه نو دا جایز دی رواؤ ابو داود بیسنادن سیئین بیاز اللہ و رواؤ البخاری وقالا آو ای زہبنا لالومن نتلقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھمخا مقید و منگد نبی علیہ السلام صدا معا سبیان صدد ما شمانون ایلا سنیت الودا پسنیت الودا کیب ارزه کوم من د نبی علی السلام سره مخېدلو حمل اقاطبه مر صدقه او د استقبال د پاره بتلولو یا چې څوک براغه او تبع انه د ارزه په ربوس لمن غتلو من باغه رسختاو لګل دا یو کس راشي مې مېزه منه من د اډې پورې هغه سره لار شو چې ګاله ته وږي نو د رسخت تزو خام نبي اومامانې نبي ص الله عليه او سلام قاللائ مله ی غځو او ی جاهیزغازی نبیلی س سلام و نبیلی ستو سلام وغاڅوکو چې جا دی, دی او نهکه په خپله او یو جا تییاریو نه د یو سامان د غذا کوونکې دپاره او یا خللو یا پاتتی نه شو او داغ په کور کې دغ د تلولوروو د خیرخوای د پاه لکه دا ک سر تدار د د دوست د او د جهات د پاره لاري د علم د سفر د پااره لالئ نو په کار دا چې ته د غااضی د کور د ماشماننووس کې د خیر خوای خیال سااتې نو عدمکو سامان د ملوون نه کو مجاد لانو د خپله غذا وکله. فی اهله په احلاک پاتیشو دے روسو د غازنافی علی په آل دای کی بخير بخير رسول او غتاد اغبال بچتا نو اصحاب الله په قاریعتن قبل یوم القیامه نو بده سی کی اغه او بده سی اغه تعالی عذاب مقاریعتن په ځا سے عذاب مخزرو د قیامت نا د کارو کی یو کارو مرکو نې غزا وکړه خپل نی د غازی د لپاره سامان ورخ او نی د غازی د خپل اهل او عیال د غد بچو خېر خوایو کړه لودې بس کم حال کې د الله په せ په یو وبره سيګه د ته مصیبتونه باقی در زده قیامت نه روا یعنی پخپل د دین کارو کا رکا میدان ت شاخ جهاد دخه علم دی زخپل جهاد امنکه علم کار امنکه نوداغت پر اسباب پیدا کا د علم لکدان سبا اسباب د نټونو د فیمونو د دې طریقو د کتابونو دهکه تاونو کا ور دي اسباب ل برابر کا یا پاتشو دا غا غازی او دا عالم په اول او عيال کې د خیر خوای دا خیال ساتي په دا طریقه او کدی کې یو مونږ کې نو برسېږه تعالی په عذاب مخز وروځي قیامت نا ته ژه نو په کار د اړ ته تیارول د سامان د دین د پاره بیا د جهاد د پاره دا واجب دی په اسلام کې پښ او ب دا او بیسنادن صین وانا ن سره الله تعالانو ان نبيصل الله لصلسلام قاله پ غبرې پاکې دي جااهد مشرقیې نه به وا کوم وان سر کوم والې نه کومجهات کوي د مشرقی نو سره په معلونو د ستاسو او او په جب ستاسوو جہاد په یو قسم نہ دے چترے گئے یو قسم جہاد دے پتورہ د دے جہاد دے اقسام دے جہاد بن مالے جہاد بن نفس دے جہاد بن لسان دے کول دے غلط و خلق تردید کول خلق غلط و خلق و کول دا نقصان خلکو و تخکار کول دا ملی جہاد دے لکن نن سبا کرا وافيذي قشيدي كناکار جماعتن نا دي ناکاره يو انسان دی چا غلط کار کینو نو به رد کا خلق په خبر کا چدا ناکاره بندر او داغد کتابونو او داغ نقصان خلقو ته کار او خا پوجا د دې بجا او پغ معلوم الګوا پغ نفسم الګوا معلوم خرج کا داغ پریا دی د جهاد قران کې ملات دوزه وی سورته توبه او تحریم کې یا ایوه النبیو جایدل کفاره والمنافقین وغل ظلیم اے پیغمبرا جهاد کوه د کافرو سره پټورا او د منافقینو سره په جواب وَرَمُونافِقُ ظَاهِرُهُمُ زَاوِدَس کین وژدوخینه شي دغه با غلط او صفات او پجبه باندې رد ک او وغو لوز علیهم او سخت کوا په غیبان دا جاده چبه دی دا, دا, دا نه چته چاته سن شو وېره رواه ابو داوود بیسنادین سین دام لجاد دی چې د الله ته بیانې د غلط او خلق او کې پا غیبانی نفس هم لگے وخم او دا خلاف مالم استعمالی وعن بی عمر وی خرقو باج خرقو دیتا جہاد وری چی او د کافر سره سر گا انون جہاد و ندار اقسام دا جہاد دی علام امام امن قیم رحم اللہ ذکر کردی ری چې جہاد یا لس قسمانے ہاں جہاد یا لس دی۔ علم ز د کول یو jihad بن نفس رجاد آغا ده نو نفس سره jihad هغه په سلور قسمت ده بالتعالمی وتعلمی وداوته وسبر تعلیم ز کول علم ز کول بل خودل او دا بیان ورو تکول او په بیان نرستو دا غي باندې صبر کول زکه چې ته بیان کې نو خلق به تاسو سره بدوي نهبي عاممرن و قالو ابو حقي نومان بې مقررن ان قالهې شایدته رسول الله صله الله صلب زه حجر شوم د نه بیا ل سات سلام سره ظلم یقاتل من اوول نارې آخرل قتالغ چې زه مخام مخ شو ما د نهبيلی زه حاضه شوم د نه بیا نو چه زاگرس مله شوما نو آغا جنگ نو کړه جنگ نه پاول در رځ کې به حمله نو کولا اخرل قيطان رسواله وکاو په جنگي تر دې تزول شمس او چې نور بځایل شو ینه د اسمان نیمه مغرب طرف ته کوم نور روان شو د اسمان ده نیمه اخواب شو واتا هب و ریاه او رواب لو تیر بادونا ویانزل النسر او نازل بش امداد امداد برا نو علبه کهو ها رواه ابو داود نقل کرده ابو داود ترمیزی دا حدیثا علبه حمله کولا چه کلبان ور زائل شده ماس بخیم نروستو هوا گان بروالو تیره او الله به امداد راولګه نواهو ترمذیو نقل کړي د حدیث علامہ ترمذی ترمیزی قال ترمذی حدیث حسن صحیحون ګور دي حدیث معلومه شو چې د جنگ د پاره دوو وختونو ډېر به تر دې په دو وختونو کې د الله د طرف نه نا امداد نازلېږي د الله د دا طرف نه نا امداد نازلېږي ها دالا د طرف نا امداد اغا ناجلیگی راضا بے راضا سب ایک دالا دا طرف نا امداد ناجلیگی سب پھورے بے سابر کے راضا د دالا طرف نا امداد ناجلی یعود ساہر وقت سب د سبق کتاب ختمونو یعود کنه کنه یو د ساري په تیم کې او بل د زوا ال دن ونردو ماسبي خیم نه رستو ها <عمل> علماء زکه ویلي دي چې ساره وخت زکات چې دی وقې مسلمان تر او تازوي حافظه برابر وي انسان شپته رکړی په آرام سره او نبی عليه السلام تا دورزه په شروع کې هم الله ویلي چې سنت د وختو شروع کې لپاره کې په کار کې د خیر او برکت اچوم یا غټیم او بیا د ماشپخیم د کلا نور او ګورزی ماشپخیم نورستو زکه د یوکه نور رناوی د نور رنا غانوی هر کس دشمن اغات لله تعالی حرکت او اغتا قتل معلومات کول اغتا رسای کی دل اغ پاسان طریقوی او جنگ دا ټولو سیاست دی جنگ کی چ تا تا اسانواله نو د معافخیم نه پس اسانواله او خار په وخت مې اسانواله نبی عليه السلام دوه ټیمونو کې ځاګر ورستو کا او جن وعنبي ورای قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام ته تمنا وکالادوې تمنا مکه وي د مخامخ د دشمن سره اوس الل الله له افیا اوغالی دله نه مافی دله نهدم ما فی سوالو کویم فضا لکیتون کله چې مخاممووشې تاسو دشمن سرهو صبر کوئ او چې کله مخامه کېږي دشمن سره نو بیا صبر کوئ صبر خ شیر متفقونه للی اتفا کیشي پهې ح د بخار او د ممسلم او نقلې دا بورې او د جااب ان نه نه بیا ص الله او سرسلامقال نه بیا اسلامدي الحرب خدعه جنگ دادو کړه څنګه دا یعنی مناسب دی په جنگونو کې دوکه دوکا په دې دو دشمنانو سره او استعمال د چلول په جنگ کې ضروری وریا ک په جنگ کې تعالی چل درزی په جنگ کې د کافرو سره دوکا نشکول نو ته جنگ کې نشي اغید لپاره به زنده <متنسان> زنده طریقې متفقون علیهم باب او بیان جماعت من شوادا فی ثواب الاخره باب د بیان د جماعت د شواداو کې په سواب د اخر کې او غسل کول او مسکول پر باندې رسل ورکو لار اتا او جنازه کول پای په خلاب د قتل باندې چې اوجلی شو په جنگ د کفارو کې ګور چه کلا یو سلی مرشی عام شو هدانو آغی لبا غسل مور که پاقی با جنازم که کلا یو سلی شید شو پلار دالا که نو پاقبان دی نو جنازشتا او نو پیوی غسلشتا انا جنازه خو آن آن بهتره اسو بیان دازی وعن بیوری الله اللہ تعالی نو قالاوی قالوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اش او هدانو خمساتون شو هدانو قسمدي پینزه قسمه شعاده چا غیل با الله عجر ورکی سوابون برکی اجر او و سواب بن نور و شعاده و تن نور که کم عجر چال لاده یو المتعون پا متعون بیماره بانی مرشا توعون بیماری دا پا غیبانی مرشا والمبتون اوا چه د گیر بیماره په وجه مرشا گیر بند شویوا یا گیر بیدلا او دا غیبا وجه نا یا در دیو او دا غرید جن او جنا مال شو ول غریق او بو شو او مر شو و صاحب الحد او خاونده یان دیوال پېروغور زیدا یا په کورو غور زیدا او چټ پېروغور زیدا یاد بر نه کت صاحب الحدم. و شہید و شہید دا دا شو صاحب الحد او شهید او شهید پلاردا الله کې دا 15 قسمه د شو دا په نسبت د نورو شهداو ډیر بهتر دی متفق علیه وعنه نقل اذا ابو هرره نقله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم ششمیره تاسو فباردو شهداو کی الته حدیث غسر لکینه هغه سره خبرو قاری صاحب اه جا غسوی ما تعدون شهداء فيكم سری پباراد و تاسو په دې سکول وای کنه تپوست اول داوه کایته سکول وینو بیاه پس خو شورو کی بیا من نکوم ول سکول وانه اغه ته وای ا ا ودا ته پوسټه اوګه ما تعدونا شهدا فی کوم سشمیره په باردو شهداو کې ما تعدونا ما تعدونا فی شهدا سشمیره تاسو په باردو شهداو کې چې د دې په بار کې د شهداو په بارکه ګوره اسنه او به سبا بیا بوزو نه شو ما تعذون تاسو سوغ په شهداو کشمیري نبي عليه السلام نو ته پوس کئ ما تعذون شهدا نبي عليه السلام او ما تعذون شهدا فيكم تاسو سوغ په شهداو کشمیري چې کم کم شهزاداري قالوا صاحب ويا د الله پیغمبرمان قتل فی سبیل الله فهو شهیدن آ سوچ په لاره د الله کې او جری شو نو هغه شهید دی شهوداو کې من کشمیرو به هغه شهید دی نو نبی علی سلام او ان الشهدا امتی اذن لقلیلن بشک شهدا د امت زما په دا وخت دی لګه یا په نظر کوو زما په کې شهدا ډیر کم دي دا واکن سابو وی فمنهم یا رسول الله سوق دیار چمنګې نپی جنو ځکه مون خو د یو قسم پی جنو چې دا الله په لار کې د کافرو مقابله کې مرشي مخاغه شهید وایو نبی علی صلاتو و سلام فمنهم یا نبی علی سلام من قتل فی سبیل الله ا سوچه په لار د الله کې د کافرو مقابله کې مر شو دغه شهید دی یا علم لطلو د الله د دا دین پر روانو ایکسیډنټو شو او مل یا پس کار پس د دین ته او مل شو یا قران او سنت د کول او خودلو لتاو مل شنو د شهید لوی شهید خدای لري لکه کاتب العلم ده عالم ده د علم د پر روان د سفر کې چې بیان وکوم تقریر وکوم درس وکما او د کی ایکسیډنټو شو مل شي یا بل بیماری پیدا شي یا طالب د علم لراغله او پلار امر شو یاغزه کې مدرسه کې امر شو نه دي سره دا شهید دی بل نبی علی صلوات و سلام من مات فی سبیل الله اوا سوچ امر شو پدارل د الله کینو شهید او من مات فی او من مات اوا غسو کو چاغه او وجل شو فی تعون په بار د تعون بیماري کې ذ تاون بیمار په وجمر شو نو فاو و شهیدن اغه شهید دے ده ده و من مات فل بطنه اوا سو چ مرشه فبار د گےډ کې ا د گےډ باره یعنی د خټه د بیمار په وجب بیمارو ایزایوا درد او پیچھے سے یا گیڑن کولا ویدا بند پاتی شوانو دغم شہید دے من ماتا فی البتنی فو شہید والغریق شہید او پوپو کی ڈوبشو اغم شہید دے اغم شہید دے ہاں. گورا ندر تورو دے بارا نبی علیہ السلام یو دے شہداء حکمی سیوتی رحم اللہ دو شوهادو اغه شهید چې حکم په د شهیدګيغه حقیقي شهید نه وي چاغه یو سو اغه یو شهدل په داله په سینه باندې په یو تر باندې او دا غي نه مرشو دارانګي سلسل بول بیماری و پا سفر که ملشو دیوال پی راپ ریواتی دو پوبو که دوب شو دخیطی دو وجه نا دمرگی پا مرض بانی ملشو پا تبا بانی ملشو سخت تبا بای ملشو دزان او دمال د حفاظت کلو د پارا چاوی ویشتا و ملشو په ظلم سرا چاکتل که د دا پاک د منی په محبت کې چامل کا چالک ها مسر عشق نو جوړاو هغه دا حرام دې وکړ سینو هغه ملکا د جزام بيماري په وجو باندې مرشه له ونې شو مرشه بادشاه په ظلم سره وځلېو دا غ حیواناتو چې ماران دي موزي ضرور وسونو کی او داغی په وجبانې ویچو ملشو د دین په علم کې درس او تدریس وکاو ها تسنیف وکاو لیکلي کول او بیان لته په بیان کې عمل شو دا رنګه حدا ټول داغه په علماء بیاونو نه کيده یو یو اغه ذکر کئ چې دا شهداي حکمي ام بعد داغه نه احاديثو کې ذکر کئ وعن عبد الله ابن ام نملاس رضی الله تعالی عنه قاله وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد عاسو چو وجل شو اخوا دغه په دون ماله وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ آسو چو وجه لشو دغه مال په بچاو کې دغه خپل مال حفاظت کاو چاله ک کا مال راکاو د مال نور کاو او چې ملک نو دغه شهید متفقون لېم وعن بلاور سعيد بن زيد بن عامل بن فعل رضي الله تعالى نو أحد العشرات المشهور دا يو دا غلسو نده چشوه گوائي کرشو در پارا پا جنتا قال آوه سميوت رسول الله ما دا نبی علیه صلاة والسلام نوری دره يقولو من قتل دون مالي فهو شهيد آسوغ چو وجلش دخ پ المال دا بچا و دا پارا آغا شهید آغا سوچو وجهل شو دونه دمه آ دغ خپل د حفاظت لپاره ها به زه دونه دمه ګور یو یوجه تر کې تل کې یو یو, کی یو, یو رواغه سده دا, دا غي بیان کئ و من قتل دونه دمه سوچ د خپل د حفاظت لپاره د خپل حفاظت ک او مل شو نو آغا شهید وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِ او اوا سوچ په حفاظت د خپل دین باندې مرشو نو هغه شهید دی د خپل دین حفاظت کې او چا مړ کو وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اوا سوچو وجل شه د خپل اهل او عیال په حفاظت کې ناغد شهیدا رواه بو دا او ترمذی <تصفح> وقاله حدیثنا سنن صحیح دا حدیث حسن نه ما ترمذی ذکر کړی ابو دا ترمیدي قاله دی س نهبي هوورره قاله او اجاره یو سړی نه بیالی سلامتو اسلام د ید الله پی خبر را کم ته انجا کرا شي یو سی چې غوای مال زما یوصلی را شي او زما مال زما نه اخلی نوڅکم دغ سرهط بیالی سلامو تو ی فلا تو توی مالکه مور کو هغهته خپل مال مال د مور کوه قال ان ودی سړی اره ته پیغمبر مال خبر راکا کرما وجنی ما سره جنگ کئ ان قاتلنی نبی علی سلام قاتله تسوکا جنگ ودا غ سره چاغه تاسو سره جنگ نو فقاتله نبی علی سلام تسوکا ته جنگ ودا غ سره قاتله لته مو ساجلکوا قال اویاسری اره تا خبر کمال را کما وجنی ما, ما قتلایم نذو زما مرق اغل سنگنی نبی علیہ السلام انت شهیدن تشهیدی قال اویاسری ها اویاسری خبر راکا ان قتل تو کو وجنم کزه قتل ما غل را اخو ما تناس و ما وجنی او ز په مکه شم نوې وجنم قال نبی علیہ اغا با پور کی کاغتا ملکو اغا با پور کی ده کستا ده وجلو سه کلوا اراده کلوا رواهو مسلمن نو پکار داده چه ده شاده دیر قسمونه دي مانگ ده یو د یاد کری انوڑو